și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină în ascultători cu ocazia programului Le 215, adus prin priotul Valeriu. Iubiți ascultători, studiul cuvântului pe care îl facem împreună de o bună bucată de vreme ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca la capitolul 18, versetul 13. Din versetul acesta am avut o serie de gânduri cu ocazia lecției 214, însă din motive de timp nu am reușit să le expunem pe toate care le-am avut pregătite cu atâta grijă și cu atâta dragoste pentru dumneavoastră. Astăzi, prin voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua gândurile care au rămas neacoperite din versetul 13 și apoi tot prin voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră ne vom continua studiu în măsura în care timpul ne va permit. Înainte de aceasta însă, haideți să mai parcurgem un episod pe care ne relatează însuși autorul celor ce s-au petrecut pe la anii 1880 în legătură cu întoarcerea la Dumnezeu a unui evreu medic în armata Statelor Unite și împreună cu el și familia lui. Așadar, acesta a fost urmărit de dragostea Domnului Iisus într-o împrejurare foarte interesantă și foarte emoționantă din timpul războiului, când a trebuit să amputeze mâinile și picioarele unui tânăr credincios, tânăr de 17 ani, care i-a mărturisit pe Domnul cu multă putere înainte de moartea lui. Au trecut 10 ani de la întâmplarea aceea, Domnul Iisus însă care îl urmărea, îl aduce acum după 10 ani de zile de la cea întâmplare în fața unui bărbier care era credincios și acesta din nou îi mărturisește pe Domnul Iisus cu putere deosebită, într-un fel așa de minunat, încât evreul a fost plăcut, impresionat și chiar a dorit să stea să-l mai asculte vorbind. La despărțire, cu lacrimi în ochi, l-a rugat să-i spună numele pentru că dorea să se roage pentru el timp de 3 luni. Ceea ce s-a petrecut însă este uimitor că în următoarele 48 de ore, evreul a fost întors la Dumnezeu. Subtitlul După 48 de ore, dumnealui personal ne explică următoarele incidente. Vagoanele trenurilor din America sunt mult mai încăpătoare decât cele europene și au numai o singură despărțitură în care pot încăpea până la 60-70 de persoane. În vagonul meu, fiind puțin călători, erau multe locuri goale. Dar nu cred să fi rămas vreunul în care să nu fi stat câteva minute, până când am observat că neliniștea mea a tras luarea mintea călătorilor. În sfârșit, m-am așezat într-un colț și, închizând ochii, mi-am pus în gând să adorm. Dar mi-am făcut să o cotea la rău, pentru că mă găseam între două focuri. Mi se părea că într-o parte stătea bărbierul din New York, iar în cealaltă tânărul toboșar. Amândoi parcă îmi vorbeau despre Isus, al cărui nume îl uram încă. Îmi era astfel cu neputință să adorm. Când am ajuns la Washington, am cumpărat o revistă și cel din lucru pe care mi-au căzut ochii a fost vestea ținerii unei cuvântări creștine într-un local bine cunoscut în oraș. Deodată am auzit un glas lăuntric spunându-mi, Dute! Nu fuzesem niciodată la o adunare creștină și altădată aș fi înlăturat cu mânie un asemenea gând. În tinerețe doream să mă fac rabin și am jurat că niciodată să nu intru într-un locaș în care se vorbește despre șarlatanul Isus și nici să citesc vreo carte în care este vorba despre el. Până acum am ținut de jurământ, însă de data aceasta eram altfel pregătit sufletește. Mă simțeam atras într-acolo. În înștiințarea aceea se spunea că va cânta și corul Societății Creștine de Muzică. Această lămurire m-a scos din încurcătură. Am căutat să mă înduplec să mă duc la adunare, numai ca să ascult corul, pentru că sunt iubitor de muzică. Când am ajuns acolo, adunarea era plină. Se vede că uniforma mea cu epoleți de aur l-a făcut pe îngrijitor să-mi dea un loc foarte bun lângă vorbitor, care era unul dintre propovăduitorii Evangheliei cunoscuți în America și Anglia. După încetarea corului, a început cuvântarea. Pe când vorbea predicatorul, mi se părea că el mă cunoaște de aproape. Mi s-a părut chiar că se uită numai la mine și mă amenință cu degetul. Urmăream cu luarea minte cuvântarea și mi se părea că și ceilalți doi predicatori ai mei, bărbierul și toboșarul, întăreau cuvintele lui. Ceea ce auzeam mă mișca atât de mult, încât ochii mi s-au umplut de lacrimi și mi-am simțit obrajii umezi. M-am cutremurat. Unde eram? Ce făceam? Eu, un evreu credincios la picioarele unui vorbitor creștin, ascultând cu lacrimi în ochi, o cuvântare despre Isus Hristos? M-am întors și mi se părea că întreaga adunare alcătuită din 2.000 de persoane de toate treptele societății se uită la mine. Ah, în acea clipă aș fi dorit să fiu departe de acea clădire. Simțeam că am dat de o tovărășie rea. M-am uitat sfios în jurul meu, pentru că eram bine cunoscut în oraș, și știam că nu departe de această adunare se afla sinagoga la care mă duceam regulat. Nici lacrimile nu îndrăzneam să mi le usuc. N-aș fi vrut să mă vadă cineva plângând, dar, mulțumită domnului, el lucra mai departe în inima mea și eu nu puteam să mă țin să nu plâng. După sfârșitul cuvântării, s-a spus că mai urma o adunare la care erau invitați toți ascultătorii. M-am ridicat să plec, bucuros că am scăpat. Ajuns la ușă, m-am simțit atins de cineva și, întorcându-mă, am văzut o doamnă bătrână care mi-a spus. Iartă-mă, domnule, văd că ești ofițer în armata noastră, dacă nu mă înșel. Dumnezeu lucrează în inima dumitale, te rog să nu pleci încă. Fără îndoială că ai venit aici să cauți pe mântuitorul și nu l-ai găsit încă. Întoarce-te! Aș vrea să vorbesc cu Dumnezeu mai de aproape și să mă rog lui Dumnezeu pentru dumneata. Doamnă, i-am răspuns eu, sunt evreu. Nu-i nimic, mi-a spus ea, Iisus a murit pentru toți oamenii, pentru evrei și pentru păgâni. M-am întors în felul acesta cu dânsa ca să ne rugăm. Doamnă, i-am spus eu, acest lucru nu-l fac și nu-l voi face niciodată. Doamna Jonog, așa se numea după cum am aflat mai târziu, se uita la blând la mine și mi-a spus. Domnule, Iisus al meu este așa de iubitor și de puternic, încât sunt încredințată că El te poate face să te hotărești pentru El chiar dacă stai în picioare. Eu vreau să îngenunchiez și să mă rog Lui pentru Dumneata. Femeia a făcut așa cum a spus și a început să se roage fierbinte cu o încredere copilărească. Stăteam lângă dânsa împietrit. Mi-era rușine de mine însumi că puteam rămâne în picioare pe când doamna cea bătrână stătea în genunchi și se ruga din tot sufletul pentru mine. Toată viața mea de până atunci mi-a trecut pe dinaintea ochilor. Îmi venea să intru în pământ. Când s-a ridicat, mi-a întins mâna cu dragoste curată de mamă și mi-a spus Vrei să te rogi astă seară înainte de culcare lui Isus? Doamnă, i-am răspuns scurt, mă voi ruga Dumnezeului meu, Dumnezeului lui Avram, Isac și Iacov, dar nu lui Isus. Dumnezeu să te binecuvinteze, a răspuns bătrâna. Dumnezeul dumitale, lui Avram, Isac și Iacov, este Isus al meu și Mesia al dumitale. Am plecat de lângă dânsa spunându-i noapte bună și mulțumindu-i pentru bunătatea ei. M-am îndreptat spre casă. Pe drum îmi simțeam capul greu de tot ce mi se întâmplase în ceasurile din urmă. De ce, mă întrebam eu, se îngrijeau de mine acești creștini cărora le sunt doar așa de străini? De ce se îngrijesc ei de oricine, fie el evreu sau neevreu? De ce s-a gândit la mine, tânărul toboșar din Gettysburg? pe patul lui de moarte, pe când suferea durerile cele mai crunte și ce-i păsa de soarta mea bărbierului din New York. De ce vorbitorul din seara aceasta se îndreptase cu atâta interes spre mine de parcă m-ar fi avut mai pe mine înainte? De ce și doamna aceasta bătrână venise după mine să mă cheme înapoi? Trebuie să fie o iubire pe care eu nu o cunosc, iubirea pe care o au ei pentru Isus, care mie e străin, și pe care îl disprețuiesc încă. Cu cât mă gândeam mai mult la aceste lucruri, cu atât mă simțeam mai nenorocit și totodată m-a cuprins un dor să cunosc și eu pe acel Iisus. Fără voia mea parcă, mi-am grăbit pasul, pentru că eram hotărât să nu mă culc în această seară, până nu voi avea o siguranță dacă învățătura lui Iisus este un adevăr dumnezeesc sau nu. Iubiți ascultători, în lecțiunea viitoare, pentru toți cei care vor avea posibilitatea să o asculte, vom afla amănunte mai multe, deosebit de interesante, cu privire la convertirea acestui om și a familiei lui la Domnul Isus Hristos. Din nou remarcăm că ceea ce l-a izbit în mod deosebit pe omul acesta a fost căldura cu care a fost înconjurat de către toți credincioșii adevărați. Aceasta l-a copleșit atât de mult încât, Deși la momentul acela, ca evreu, era ostil față de numele Domnului sus și îl ura, a vrut totuși să cunoască pe acest sus din pricina căruia atâția oameni i-au manifestat o căldură și o prietenie, o dragoste neînchipui de mare, ceva pe care n-a văzut niciodată în viața lui. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și din ascultarea mesajului de astăzi, să învățăm tot mai mult să ne contopim cu tine, să ne pădăm cât mai mult de noi înșine, ca Tu să ocupi cât mai mult din viețile noastre în așa fel, încât cei din jurul nostru, văzându-te pe Tine, în noi, să fie și ei atrași la Tine. Amin. În mi privirea spre Tine, Iisuse, spre Tine, soții, vă cerul vieții din mine.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 Așa te rugăm să ne ajuți pe toți! Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 13 din Luca de la capitolul 18, unde Domnul Isus ne prezintă pilda vameșului și a fariseului, învățându-ne care este adevărata rugăciune care străbate dincolo de plafonul camerei în care ne rugăm, ajunge până la Dumnezeu și îi sensibilizează inima lui de tată. Am analizat rugăciunea fariseului, aceea care este respinsă de Dumnezeu, prin faptul că el vine la Dumnezeu și spune cât este el de bun, cu alte cuvinte, n-am nevoie de tine deloc, am venit să ne concurăm amândoi și să-ți arăt că fără tine și eu sunt bun. El vine și spune lui Dumnezeu, eu nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, răi, nu sunt nici ca vameșul acesta. După aceea vine și spune lui Dumnezeu, uite, eu postesc, eu fac cu tare și cu tare, deci într-un cuvânt, Doamne, n-am nevoie de tine, am venit numai să spun cât sunt eu de bun. N-am nevoie de Hristos pe care l-ai trimis să moară pentru păcatele mele, eu n-am păcate, eu sunt bun. O astfel de rugăciune, cine poate să creadă că este primită înaintea lui Dumnezeu? Vai! Și de câte ori auzim în jurul nostru când încep să spui la cineva despre Domnul Isus, imediat îl vezi cum spune, Eu n-am curvit, eu n-am furat, eu n-am spart, eu n-am făcut nimic. Cu alte cuvinte, Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, nu are niciun rost pentru mine, eu sunt bun prin mine însumi. Oare? În versetul 13, Domnul Isus ne prezintă acum adevărata rugăciune care este primită sus în cer. Noi toți cei care descindem din Adam, Toată rasa omenească, toți oamenii care au populat pământul de acum câteva mii de ani încoace și câți îl vor mai popula, se nasc toți din păcătosul Adam, din Adam care n-a vrut să țină cont de porunca lui Dumnezeu, a vrut să-și facă propria lui voie gustând din pomul oprit. Toți suntem născuți cum arată cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 51 cu versetul 5, unde psalmistul David spune Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămistrit mama mea. Toți suntem abătuți de la fața lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat pe pământ și spune, toți oamenii au păcătuit. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul, măcar. Toată Scriptura ne arată adevărul acesta. Vai, ce înșelare pe toți aceia care vin și spun că ei pot să facă vreun bine. Toți aceștia îi spun lui Dumnezeu că n avei nevoie, Doamne, să trimesc pe Iisus al tău, că noi suntem buni. Și uite cât de buni suntem când ne naștem dintr-un Adam răzvrătit. iată deci pe vameș, care sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Vameșul acesta își cunoștea starea. El se vedea singur pe el păcătos și pe toți ceilalți îi considera buni. De și spune păcătosul ce contrast între el și fariseul care se vedea pe sine bun și toți ceilalți în jurul lui păcătoși. Cu privire la cunoașterea de sine, cunoașterea de sine pe care bameșul o avea, de aceea el a văzut adevărul spus în Scriptură că suntem născuți în păcat și în nelegiuire, Înțelegea bine că, născându-se dintr-un Adam răzvrătit, este și el un răzvrătit, cunoștea adevărul lui Dumnezeu potrivit căruia spune Dumnezeu nu este nici un om care să facă binele pe pământ, nici unul măcar. Cunoașterea aceasta de sine, care ne conduce la Dumnezeu, este foarte importantă în viața noastră. Gânduri frumoase despre cunoașterea de sine și despre pocăință spun și unii scriitori creștini de demult. Sfântul Grigore Teologul scrie Vrei să știi cu cât ai făcut mai bun? Încearcă-te și vezi cu cât te simți pe tine mai rău. Cu cât vederea ta e mai luminoasă, cu atât mai limpede se vede slava lui Dumnezeu și păcătoșenia ta. Ava Isaia zice, cu cât cineva este mai neatent cu sine însuși, cu atât se socotește pe sine mai plăcut lui Dumnezeu. Dar cel ce se silește să se curețe de patimi, acela se rușinează să-și ridice ochii săi la Dumnezeu, cât se vede ca pe unul ce stă foarte departe de el în gură de Aur spune, Cel ce păcătuiește trebuie să se umilească, să se arunce pe sine ca pe unul care nu are curaj, ca un osândit, ca unul care mai prin milă poate fi mântuit, ca un netrebnic și vrednic de mii de pedepse. Dacă mereu vei avea în cugetul tău păcatele făcute, niciodată nu vei cădea iarăși în ele. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul, așa strigă vameșul din pildă. Mulți se roagă lui Dumnezeu ca vameșul dar își sfârșesc rugăciunea ca fariseul. Ei nu cunosc nicio schimbare în viața lor, le lipsește adevărata pace și nu au bucuria mântuirii. De ce? Pentru că n-au mers până la capătul drumului pocăinței, nu s-au lepădat 100% de sine și n-au primit în ei toată voia lui Dumnezeu. Dumnezeu binecuvintează cu harul mântuirii, al păcii și al bucuriei, numai pe cel ce s-a predat 100% lui. Dumnezeule, ai mină de mine păcătosul, strigă vameșul. Dumnezeu așteaptă să se milostivească, dar trebuie să aibă cui să dea mila. Pocăința și lepădarea de sine pot primi harul dumnezeiesc. El nu poate să dea pocăință uneia care vine la el și se laudă cu faptele lui bune. Un doctor nu poate să vindece pe un bolnav care vine la el și susține că este sănătos. Câte vreme el spune că este sănătos și nu vrea să primească medicamentele doctorului și consultului, doctorul nu-i poate face nimic. Un judecător american era obligat să amendeze pe un împricinat adus înaintea lui. Pentru că împricinatul fusese altădată prieten cu judecătorul, nădăjduia că-i va da cea mai mică amendă cuprinsă în lege. Dar judecătorul a aplicat legea cu toată strășnicia. Amenda dată întrecea cu mult putința de aplată a împricinatului. Cei ce erau de față la această judecată lăudau nepărtinirea judecătorului, dar se îndoiau de bunătatea lui de inimă. Cât de mirați au rămas însă când judecătorul s-a sculat de pe scaun și a plătit până într-un ban toată amenda la care fusese condamnat în pricinatul. El a dat amenda și tot el a plătit-o. Așa s-a împlinit dreptatea și a fost eliberat cel pedepsit. Tot așa a lucrat și Dumnezeu față de păcătoși în persoana iubitului său fiu. El a o sândit pe păcătoși după dreptatea sa dumnezească și tot el a suferit pedepsa în Domnul Iisus Hristos. Cu adevărat, dreptatea și pacea s-au sărutat în jet facea scumpă a Mântuitorului Scump, Iisus Hristos. În versetul 14, după ce Domnul Iisus în versetele mai dinainte ne-a spus pilda fameșului și a fariseului, după ce ne-a prezentat tabloul Amândorura, trage o concluzie în felul următor. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit. Și oricine se smerește, va fi înălțat. Să fim cu mare atenție la ceea ce spune Domnul Isus, căci ceea ce spune El este adevăr de viață și fericire. Eu vă spun, așa începe Domnul Iisus, că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihenit decât celălalt. Cum vii acasă din locul unde ai fost dus? Cu câștig sau pagubă? Mai curat sau mai întinat? Mai bun sau mai rău? Cu timp răscumpărat sau cu timp pierdut? Nu există o stare de mijloc. Un credincios vorbea despre o stare de mijloc. Zicea el, Am ascultat odată o predică lipsită cu totul de conținut. Ascultându-mi am zis, În Eclesiastul capitolul 3 sunt înșirate 28 de vremuri. Vreme de plâns, vreme de râs, de clădit, de dărâmat, de vorbit, de tăcut, etc. Dacă nu m-ar întreba cineva despre predicatorul pe care l-am ascultat, a spune, nici n-a tăcut, nici n-a vorbit. Într-o anumită privință, credinciosul amintit poate să aibă dreptate, însă tot s-a produs o pagubă. S-a pierdut timpul. Deci iată că stare de mijloc nu există. Dacă nu am un câștig din locul unde merg sau din lucrul pe care îl fac, atunci sigur am o pagubă. Dacă nu alta, cel puțin timpul pe care l-am pierdut și tot am păgubit ceva. Dar oare timpul e o valoare mică? Fariseul din pildă nici nu s-a rugat, nici n-a tăcut, ci a pierdut timpul și s-a încărcat cu păcatul judecării aproapelui. E bine să-mi pun mereu întrebarea. Cum mă întorc acasă din toate umblările mele? Fariseul și vameșul spune că s-au suit la templu și de acolo fiecare s-a întors cu ceva. Domnul Isus spune, mai degrabă omul acesta, adică vameșul, s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Am câștig duhovnicesc în orice loc m duce, după orice lucrare săvârșită și după orice rugăciune rostită, când toate acestea au la temelie lepădarea de sine și pocăința sinceră înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrem ca săgeata rugăciunii noastre să străbată cerul, atunci arcul din care pornește această săgeată adică inima noastră, trebuie să fie îndoită, aplecată până la pulberea pământului. Cine se apleacă în pulberea pământului, acela este atras de Dumnezeu în înaltul cerului, la inima sa plină de dragoste. Omul acesta, spune Domnul Iisus, a pogorât acasă socotit neprihănit. Vameșul este numit de Domnul Iisus omul acesta. În grecește, limba în care a fost scris Noul Testament, la om și se zice antropos care în tălmacire însemnează privitor în sus deși vameșul nu îndrăznea să-și ridice ochii trupului spre cer totuși în duhul lui era un adevărat antropos oricine se smerește cu adevărat este un antropos adică un privitor în sus căci numai atunci se smerește omul când în duhul său privește în sus și faptul că el privea în sus îl dovedește prin aceea că s-a smerit căci privind în sus la Sfințenia lui Dumnezeu te smerești cu privire la păcătoșenia ta. Un proverb indian spune, Cine privește spre pământ, zice despre sine că este înalt. Cine privește spre cer, vede cât de mic este. Numai cine se smerește cu adevărat, se întoarce neprihănit după orice rugăciune și după orice lucrare. Omul acesta, spune Domnul Iisus, s-a coborât acasă neprihănit. Un vestitor al Evangheliei a ținut odată o predică la niște soldați, vorbindu-le despre vameșul care s-a pogorât în casa sa, neprihenit. În cea din urmă scrisoare pe care un soldat, care a auzit această predică și a murit mai târziu de tifos, a trimis-o unui rude, s-au găsit următoarele cuvinte din acea predică. El a coborât în casa sa. Cea din urmă casa ta pe pământ este lungă de vreo doi metri și adâncă de un metru. Te vei tu în ea neprihănit? Mai mult, te vei urca tu neprihănit în casa pe care ți-a pregătit-o Mântuitorul acolo sus? Iată cuvinte care trebuie să dea de gândit oricui le aude sau le citește. Ce răspuns dai tu la aceste cuvinte, dragul meu? În pilda vameșului și a Fariseului, vedem două poziții. Poziția lui Lucifer, Fariseul, și poziția Domnului Isus, vameșul. Mândria și smerenia sunt două poziții care împart lumea în două. Copii ai lui Dumnezeu și copii ai diavolului. Numai smeriții au intrare la Dumnezeu. Smerenia este o înălțime. Cu cât cineva se smerește mai în adânc, cu atât se înalță mai sus. Înălțarea, deci, atârnă de lepădarea de sine. Oricine se înalță, spune Domnul Isus, va fi smerit. Și oricine se smerește, Va fi înalțat. Multă pagubă are omul mândru din purtarea lui semeață. Un proverb birman glăsuiește astfel. Când un cocoș își zbârlește penele, poți să-l jumulești ușor. Mândria îți zbârlește penele ca să te poată jumuli diavolul. Cel mândru cu siguranță va fi smerit într-un chip cu totul neplăcut. El va fi smerit de oameni. Care rare ori pierd prilejul de a-și bate joc de persoanele mândre. Doi oameni s-au dus la Templu să se roage. După părerea Fariseului și a altora, unul din ei era foarte drept. Dumnezeu, însă, care vede ce nu vede omul, a socotit pe cel nedrept mai drept decât pe Fariseu. Mândria și închipuirea sunt cele mai mari păcate, însă blândețea și umilința sunt darurile cerului. Cel ce caută să fie mare, Va ajunge mic. Adevărat spunea preotul Trifa. Trofia este răsuflarea diavolului. Smerenia însă este temeria vieții creștine, iar temeria smereniei este cunoașterea păcatului și căința pentru păcat. În Talmud scrie așa: Despre omul mândru Dumnezeu spune: Eu și el nu putem fi în același loc. Câteva gânduri frumoase și adevărate despre mândrie și smerenie scrise de vechi scritori creștini, Sfinții Părinți, de mai jos spre folosul nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu n-a ascultat numai cuvintele Vameșului, ci s-a uitat în inima lui și, aflând o smerită și înfrântă, s-a îndurat de el în așa iubire de oameni. Sfântul Efrem Sirul. Mândria este asemenea unui copac înalt și puternic, ale cărui ramuri toate sunt șubrede, iar dacă cineva se va urca în el, se va prăbuși îndată de sus. Sfântul Grigorie, teologul, nu te ridica la înălțime ca să nu cazi în adâncime. Patericul, o veche carte creștină, spune așa. Smerenia este acoperământul faptelor bune. vei face vreo faptă bună, îndată să o acoperi cu smerenia, ca să nu se răsufle, că fapta bună neacoperită cu smerenia se răsuflă și se strică. Ea este urâtă lui Dumnezeu. Oricine se înalță va fi smerit, și oricine se smerește va fi înălțat. Așa ne spune Domnul Isus. Cine se smerește cu gândul ca să fie înălțat, acela nu se smerește cu adevărat, ci vrea să înșele pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu se uită la inimă, nu la faptele din afara ale omului. Adevărata smerenie înseamnă lepădare de sine, iar lepădarea de sine este cu putință numai când te predai. 100 în brațele Domnului. El te naște din nou și firea nouă, numai ea se poate smeri. Hristos în noi sfințit ca Domn ne poate smeri cu adevărat. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L215 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne dea la toți harul acesta al smereniei iar noi toți să ne înfățișem înaintea Lui dispuși și gata să-L primim. Amin. Și acum, timpul care ne-a mai rămas, îl vom petrece dând citire unei poezii scurte intitulate Eu cred, un fel de mărturisire de credință, dacă vreți putem să-i spunem, la care să adărăm și noi din toată inima printr-un amin pe care îl vom spune la sfârșitul ei. Eu cred în focul sfânt din care primesc lumina nencetat, căci fără acest puternic soare aș fi pierit întunecat. Eu cred în harul sfânt prin care am fost trezit și renăscut, căci fără dulcea lui suflare aș fi rămas un veșnic mut. Eu cred cuvântul sfânt în care este adevărul luminos, că în strălucit ai revelare ni s-a descoperit Hristos. Eu cred iubirii sfinte care prin cruce m-a răscumpărat, căci pătimirea iertătoare de moarte m-a despovărat. Eu cred înțelepciunii care lucrează adânc, desăvârșit, căci prin umblarea trecătoare ne strălucește nesfârșit. Eu cred în viitorul care ni s-a promis apropiat, cred că răsplata viitoare există cu adevărat. Cred! Cred puternic oricare care ar fi al credinței încercări Căci negrăit răsplătitoare sunt fericitelei urmări Amin